السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ذي الجبروت والملكوت لا اله الا الله لا اله الا هو الحي الذي لا يموت واشهد ان لا اله الا الله فلا معبود حق سواه واشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد اما بعد حمدك محمد الله سبحانه وتعالى نقمتك يا متم محمد سلام زمفيكيه ama mawdhuu yetu ya leo insha Allah tutakuwa tunaangazia al-adhkar inda nuzul al-matar tunakuwa tunaangazia Nyiradi ambazo mtu anafaa kuzisoma wakati mvua inanyesha ana muallif wa risala ni al-shaykh صالح بن عبد الله بن حمد العسيمي حفظه الله أيها المؤمنون إن من شواهد القدرة الربانية ومشاهد الربوبيه انزال المطر حقيقه ketika musim hu kwa ni kwa uozo wake Allah subhanahu wa ta'ala na yale tunayoyashuhudia vile vile ni katika tendakazi yake Allah subhanahu wa ta'ala ambayo sio nyingine bali ni inzalu al-matar mvua kunyesha hakuna aliyekuwa na uwezo wa kusababisha mvua kunyesha illa ni uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala na kunazo dalili nyingi ambazo kwamba zimekuja ndani ya Qur'ani ya kutujuza kwamba hii si kazi ya mwingine kuweza kuizuia wala kuiachilia mvua kuonyesha bali ni kazi yake Allah subhanahu wa ta'ala alipotueleza Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani katika sura al aya ya arbaini na tisa قال الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناثي كثيرة اناسمى الله سبحانه وتعالى نا تنهرمشا kutoka mbinguni maji safi ili kwa hayo wihishe nchi iliyokufa na tuwanyweshe wanyama na watu wengi tuliowaumba Hii ni dalili ya kwanza ambayo inaonesha kazi hii ama utendakazi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kuteremsha mvua Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba yeye ndiye anateremsha maji kutoka mbinguni tena maji safi ili iwanufaishe Naam wengi miongoni mwayo ni ardhi ambayo kwamba ilikuwa imekufa iweze kufufuliwa kupitia maji hiyo na vile vile iwanyweshe wengi katika wanyama naam, na wanadamu aliwaumba Allah Subhanahu wa ta'ala Na dalili nyingine ya kuonesha kwamba hii utenda kazi ya kuteremsha mvua ni kazi ya Allah Subhanahu wa ta'ala ni aliposema Allah Subhanahu wa ta'ala katika suratul baqara aya ya 22 Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraj bihi minath thamarati rizqan lakum Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza na akateremsha maji kutoka katika mbingu na kwa hayo maji akatoa matunda Yawe ni riziki kwenu nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala ndio muweza juu ya hilo ana maji kutoka mbinguni kupitia maji hayo inaweza kupatikaniao matunda ambayo kwamba inakuwa ni rizki kwa wanadamu na viumbe vingine na dalili nyingine ambayo kwamba inaonyesha hii ni utendakazi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ni aliposema kutoka katika sura taqaf aya tisa Wanazalna minas samaa ma'an fa anbatna bihi jannatin wa habbal hasid na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyobarikiwa na kwa hayo tukaotesha mabustani na nafaka za kuvunwa hii yote ni shughuli na utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuteremsha maji kutoka mbinguni tena maji iliyobarikiwa ili wafaidike na wanufaike nayo walioko humu ardhini Naam na inatokea hapo kwenye ardhi ama kupitia maji hiyo nafaka na mabustani naam ambaye kwamba wanafaidika nayo viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala huku ardhini. Na miongoni mwa dalili ambazo kwamba zinaonesha utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kuteremsha mvua ni pale aliposema katika sura Ashura aya 28 Wa huwa alladhi yunzilul ghaytha min ba'dima qanatu wa yanshur rahmata wa huwa al-waliyyul -uh Hamid Na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeteremsha mvua baada ya watu kukata tamaa na viumbe vyote vilivoma ardhi Na yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo mlinzi mwenye kuhimidiwa kwa hiyo aya hizi na zinginezo zinataonesha tendakazi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuweza kuteremsha mvua na madhumuni kuu ni wanadamu na wanyama na viumbe vilivyomo ardhini ziweze kunufaika kutokamana na hiyo nema ya mvua wa inna min almashru' lilabd hina nuzul almatar naw'ani jamian min aladhkari walad'iya na katika sheria kwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala pale mvua itakaponyesha basi kunayo aina mbili ambazo kwamba zimekusanywa ndani yake adhkar na du'a mvua ina inanyesha Itampasa mwanadamu na kiumbe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na mjwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kisheria basi afungamanishe naam mwenendo wake na vitu viwili ambayo kama ni adhkar, ni radi na kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amma anawu al amma aina ya kwanza ambayo kwamba tumeeleza katika yale mawili anasema sheikh Fahuwa huwa duaa alabd rabbahu subhanahu wa ta'ala bikulli ma rujuhu wa yu'miluhu min aina kwanza ni duaa mja wa allah subhanahu wa ta'ala kumuomba allah aliyetukuka kila kitu ambacho kwamba anatarajia kila kitu ambacho kwamba anategemea ana ana ana ana ana ana ana ana ana kuipata basi ni wakati huu mvua inaponyesha anafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala chochote ambacho kwamba anakitaka fa inna nuzula al-ghaif min mawatin ijabati du'a kwa sababu wakati mvua inanyesha Ndiyo wakati ambayo kwamba dua hujibiwa ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Waruya fi dhalika Ahadithu dha'ifa na vile vile imepokewa kupitia hii mas'ala ya kwanza ama aina ya kwanza ya kumomba Allah subhanahu wa ta'ala pindi mvua inaponyesha hadithi nyingi ambazo kwamba ni dhaifah la shay'un minha min waham walakinna jumhur ahli alilm mutbiquna ala anna min mawatin ijabati du'a nuzul alghayfa walakin jumhur alulama wanazuoni wengi wamekusanyika katika kauli kisha wakasema kwamba wakati mvua inaponyesha basi inakuwa ni wakati ambayo kwamba dua ya waja wa Allah Subhanahu wa ta'ala hujibiwa فاذا نزل المطر basi pindi المذوا inaponyesha fa innahu haqiqan bil mar an yabtahi li hadhihi al minha al rabbaniyah basi mvua itakapokuwa inanyesha Yana kuonea wakati ambayo kwamba kuna uhakika kwa mtu atakapotumia fursa hiyo ambayo kwamba ni fursa adimu. kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuomba dua basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni mwenye kumjibu Fayukithira min du'a illahi Subhanahu wa Ta'ala bi kulli shay'in yarjuhu wa yu'ammiluhu wa min rabbih. basi ni juu ya mwanadamu kuweza kukifirisha na kufanya wingi katika kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kila jambo ambalo kwamba anatarajia katika kila jambo ambalo kwamba analitamani na katika kila jambo ambalo kwamba analitaka na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala atamtakabalia kwa sababu ni wakati ambayo dua hutakabaliwa wakati yenyewe ni wakati mvua inaponyesha wa amma an-naw' Kule nyuma tulieleza mtu anafaa kujifungamanisha na vitu viwili. Ya kwanza tukasema ni dua. Na hii ya pili tukasema ni adhkar Sasa tunaangazia hii aina ya pili ambayo kwamba ni adhkar Na katika adhkar imegawanyika katika bigawanyiko vitatu. Ya kwanza anasema an-naw'u aina ya pili ama sampuli ya pili fa huwa azkarun ni nyiradi ambazo kwamba zimefungamanishwa na hali fulani wa hiya thalatha anwa'in nazo ni sampuli tatu awwaluha Nyiradi ambazo kwamba zimefungamanishwa ya kwanza ni duaa'u inda nuzulil matar ni mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala pindi mvua inaponyesha faqad kana nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Iza nazala al-matar qala Allahumma tayyiban nafia akhrajahu Ahmad wa min hadithi Aisha radiyallahu anha Tunaelezwa niradi ambazo kwamba zinfungamanishwa ni aina tatu zimefungamanishwa na masuala ya mvua kunyesha ya kwanza kabisa Sheikh akatueleza ni mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua pale mvua inaponyesha akasema kwamba hakika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama pindi ilipokuwa inanyesha mvua alikuwa akisoma dua hii ambayo kwamba ni Allahumma sayiban nafi'a mvua ilipokuwa inaanza kunyesha rasul alayhi salatu wasalam alikuwa akiomba dua hii Allahumma sayiban nafi'a na tunavojua yeye ndiyo kiigizo chama kutu sisi basi tunafaa tunapoona mvua inaponyesha basi tumwige rasul allah alayhi salatu wasalam kwa kusoma dua hii allahumma sayiban nafi'an hadithi imepokea kutoka kwa aisha radhiyallahu anha fakaana yad'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallama rabbahu bi an yakuna hadha al-matar nafi'an ثم محمد صلى الله عليه وسلم alikuwa kimuomba Mola wake alikuwa kimuomba Allah Subhanahu wa Taala pindi mvua inaponyesha Ajaliye mvua ile iwe ni mvua yenye manufaa kwao kwa fa inna anasa kad yumtaru wa yantaru wa yumtaru, thumma la yahsul naf'u bidhalika al -matar. Kwa sababu kwa watu wengine mvua inaweza kunyesha naikanyesha naikanyesha Walakini nisapatikaniwe manufaa yote kupitia mvua ile Ndiyo rasuli alayhi salatu wasallam Ilikuwa ikianza kunyesha mvua anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie mvua ile yenye kunyesha iwe ni mvua yenye kuleta manufaa kwao Wafi sahihi muslimin min hadithi suhail ibn abi salih عن abih, عن an abi an abi hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy Anna sallallahu alayhi wa sallam qala laysat as-sanatu an la tamtaru walakin as-sanatu an tamtaru wa la tunbitu al-ardhu shay'an akhrajahu muslim na vile vile mpokewa kutoka katika sahih muslim katika kitabu sahih muslim ya suhail ibn abi salih kutoka kwa baba yake kutoko kwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anasema hakika mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam alisema laysatis sanatu bi la tumtaru sio ukame pale watu watakapokuwa hawapati mvua yani watu wakiwa katika ukame sio kwa sababu mvua hainyeshi walakini ukame ni pale mvua inapokuwa inanyesha na inanyesha na inanyesha zaidi walakini ardhi haipati mazao ya aina yoyote hiyo ndiyo ukame rasul Alaihi alayhi salatu wasalam alipotueleza anasema sio ukame kwamba mvua hainyeshi bali ukame ukame ni pale mvua inaponyesha kisha isipatikaniyo mazao katika ardhi nabi sallallahu alayhi wasallama akakana kwamba sio ukame pale kutokunyeshwa na mvua bali ukame ni mvua inyeshe lakini ardhi isipatikaniwe na inayo yote ya mazao kwa hiyo inaponyesha mvua watu wanafaa kufahamu hii ni nema miongoni mwa ambazo kwamba zinatoka kwa Allah Subhanahu wa ta'ala watu wachukue fursa ya kumwomba Allah Subhanahu wa ta'ala dua na vile vile waombe Allah Subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba mtume Muhammad sallallahu Alaihi wasallam alikuwa akiomba ili wapate naam khair wapate baraka wapate mazao kutokamana na mvua ile isija watu wakatulia wakaacha kuomba dua kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaondoa baraka kutokamana na mvua ile watu watakapopata mvua kisha wasiombe Allah subhanahu wa ta'ala manufaa kutokamana na mvua ile wanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akaondoa baraka kutoka katika mvua ile kisha watu wakakosa naam hizo fadhila ambazo komba zinakuwa katika mvua hii ilikuwa ni aina ya kwanza ambayo ni dua inaombwa wakati mvua inapoanza kunyesha wa thani na aina ya pili huwa addu'a baada nuzuli المطر ni watu kuomba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya mvua kunyesha bi an yقول al-'abd nimja aseme pale mvua inapokuwa imeshaanyesha imekatika aseme hivi matirna bi wa rahmatihi akhrajahu al-bukhari wa muslim min hadithi zaid ibn Khalid juhani radiyallahu an ama watu watakapoona mvua imeshayenyesha kisha ikakatika basi ni juu yao ama ni juu ya mja kuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala dua hii ambayo ni mutirna bفضل الله ورحمته na kila mmoja wetu kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tunafaa kuhifadhi dua hii namna alivyokuwa anisoma Rasul Alayhi Salatu Wassalam ambaye alikuwa akisoma baada ya mvua kunyesha mutirna bفضل الله ورحمته hadithi ipo katika sahih bukhari na muslim na hadithi imepokewa na zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu an i'laman kwanini mtu anaomba dua baada ya mvua kunyesha ni kwa sababu la qudratu ala al-khalqi lilhusul ala ma yanfa'uhum illa bi minnati min Allah subhanahu wa ta'ala akuna yoyote hakuna katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ama katika viumbe ambavyo anaweza kusababisha manufaa kubwa ila ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na fadhla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala fanuzul al-matar wa husul barakatihi huwa fadlun min Allah wa rahmatun min kule kunyesha mvua itapatikaniwa baraka na fadhila kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dio Allah Subhanahu wa Ta'ala akatueleza katika sura Yunus aya ya 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un. Sema ayu mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ko fadila ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na basi na mufurahi kwa hayo haya ni bora kuliko hayo wanayokusanya wa mmadhahiri fadhilallah wa, wa rahmathihi an yunzila allah subhanahu wa ta'ala al -ghaidhi. katika zile ambazo kwamba tunaona waziwazi ni fadhila ya allah subhanahu wa ta'ala na rahma zake pindi anapowachilia mvua iweze kunyesha fami al نرجو يا سبحانه وتعالى ان يقول العبد بعد نزول المطر مطرنا بفضل الله ورحمته نرجو يا الله سبحانه وتعالى ينبقوا يمكاتيكا mvua basi waombe duaa hii ambayo مطرنا بفضل الله ورحمته يعني تمنيشوا na mvua kwa الله سبحانه وتعالى na rahma zake allah subhanahu wa ta'ala wa thalith na sampuli ya tatu ama ya aina ya tatu ya zile nyiradi ambazo kwamba watu wanafaa kuzisoma wakati wa mvua ni addu'a idha kafura al ni watu waombe dua pindi mvua itakapokifiri wa سوء ضرره نا watu wakakhofia kwamba mvua ile uenda ikawa ni sababu ya kuleta madhara basi ni juu yamja wa Allah subhanahu wa ta'ala an yaqula Allahumma hawaleina wala alaina Allahumma ala alakami waldhrabi wa muslimun min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu an tumesema sampuli ya tatu wakati mvua inapokoa imezidi basi ni juu ya waja wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dua watakapokua na huenda mvua ile ikaleta madhara imma katika sehemu yao wanaoishi ama madhara katika zile mazao na fanaka zao na kadhalik basi ni juu yao waombe duaa hii Allahumma hawaleina wala alaina ewe mwala wetu tubadilishie iwe ni nema wala alaina wala isiwe ni adhabu juu yetu hiyo mvua ambayo kwamba inanyesha Allahumma ala alakam ewe mwala wetu tunakuomba ujarie mvua hii iweze kutoka katika sehemu yetu ielekee sehemu zagabat kule aduya. na virab na بطون katika sehemu ambazo kwamba kuna viwanja ambavyo kwamba watu hawaishi wa manabiti shajar niende katika sehemu ambayo kwamba zimemea miti zinyeshe huku huko wala isinyeshe kwa sisi iwe ni sababu ya kuleta maangamivu kwa sisi Naam na kwa uchache zaidi kwa sababu labda mtu huenda akashindwa kuhifadhi hii dua Walakin ni muhimu kwa kila mmslamu kufahamu na dua hizi kwa sababu kuna wakati mvua inazidi na mvua inakuwa tena siyo nema. bali inakuwa ni neqma inakuwa ni mangamivu kwa wanadamu basi ni juu yetu kuhifadhi dua hii ambayo kwamba ni Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ala alakan wa al Wabutuni بطonil adwiya wa na ni juu ya kila mmoja wetu kuhifadhi doa hii na tunavyoshuhudia katika wakati huu ama msimu huu wa mvua imeripotiwa katika vyombo vya habari kwamba watu wamefariki zaidi ya 130 kufikia juzi 130 kufikia juzi watu wamefariki kwa sababu mvua imekuwa ni nyingi zaidi ya ile ambayo kwamba inaleta manfa, bali imefikia sasa inaleta madhara hasa sisi ambayo kwamba hatujafikiwa na hizo mitihani basi tunafaa kumwomba Allah na wale vile vile waliofikiwa na mitihani ya aina hii wanafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala ili awakingi na awaepushe na alete mvua yenye manfa, na ikizidi basi zielekeze naam katika zile sehemu ambazo kwamba kunazo miti na hakuna watu wanaoishi kule Ndam kwa sababu gani mtu anasoma dua hii ambayo kwamba ni hii sampulia tatu kwa sababu ya kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kuweza kuipeleka mvua mbali na kuweza kuepusha na yale ambayo kwamba ni maangamivu Naam na ni kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aondoe mvua katika sehemu ambayo kwamba watu wanaishi na aihamishe na aelekeze katika sehemu ambayo kwamba watu hawapo bali kunazo meti na amna viwanja ambavyo kwamba viko wazi na ghabat kule ili isije ikaleta madhara kwa watu katika chochote ile na amnatumai tumefahamu kwamba kuna sampuli tatu endapo mvua itakuwa inanyesha ni juu ya kila wa Allah subhanahu wa ta'ala afahamu kwa uchache na kwa ufupi zaidi ni mvua inapoanza kunyesha ni juu ya kila muislamu kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala dua Allahumma ṣayban nāfi'an Na mvua ikikatika muislamu ama mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anafaa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala du'ahi Mutirna bifadli bi wa rahmatihi Na mvua itakapokuwa imezidi zaidi ya ile mahitaji ya wanadamu ikawa sasa inaleta maangamivu na maafa basi ni juu ya kila muislamu na kila mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kuomba dua hii Allahumma hawaleina wala alaina Allahumma ala alakami wa aldirabi wa butun aladwiya wa manabit alshajar hizi ni dua ambazo kwamba ama nyiradi ambazo kwamba zimepokelewa kutoka kwa rasulullah alayhi salatu wasallam tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala sio miongoni mwa wale ambao kwamba watafuatilia hizi niradi ambazo kwamba rasuli alituletea. Na vile vile kuna nafasi nzuri kwa waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala wakafunguliwa dua al-mutlaq. Dua ambayo kwamba haijafungwa, bali dua ambayo kwamba imewekwa wazi. Mtu kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala chochote ambacho kwamba anakitaka wakati wa mvua, mvua inaponyesha, basi inakuwa wakati wa kutakabaliwa dua vile vile. Kwa hiyo kuna wale ambao kwamba labda hawajaoa kuna wale ambao kwamba hawajaolewa hii inakuwa ni wakati munasab ukumuombe Allah subhanahu wa ta'ala dua kuna wale ambao kwamba labda wanataka naam afya njema na kadhalik wa ini wakati munasab wa Allah subhanahu wa ta'ala dua ya aina yoyote ile ambayo kwamba mtu wanataka basi na muombe Allah subhanahu wa ta'ala wakati vua inaponyesha na Allah subhanahu wa ta'ala atamtakabalia atam مجه كما يله ان شاء الله تتماليزيا والدعاء بما يقول كما شيخ اللي الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا الغيث غيثا مباركا وان ينفع به البلاد والعباد وأن يغيث قلوبنا بالايمان ويلهمنا رشدنا ويقينا شرور انفسنا اللهم اات نفوسنا تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم انا نسألك الباركة في اعمالنا ونسالك الباركة في اعمالنا ونسالك الباركة في أقواتنا ونسالك الباركة في قواتنا ونسالك الباركة في, س... في نياتنا ونسالك الباركة في ذرياتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik